Це не моя. Я створений для того, аби підкорятися. Але межі цього підкорення я визначаю сам. Я можу виконувати накази щедро, а можу бути скупим. Ваші я виконую щедро, тому що ви добрі, благородні і скромні. Місіс Клаферн, наскільки я розумію, із ваших слів не така. І її доручення і я б виконував інакше, ніж ваші. Як бачите, в кінцевому рахунку все залежить від вас, місіс Белмон». Він вивільнив свої руки, а вона стояла, не зводячи очей із його обличчя, яке продовжувало лишатися незворушним. Їй раптом стало страшно, але цей страх не мав нічого спільного із тим, колишнім страхом. Вона судомно ковтнула, глянула на свої руки, які все ще відчували на собі дотик його пальців. Ні, це було не грою уяви. Перед тим, як вивільнити свої руки, він легенько і з ніжністю стис її пальці. Клер кинулася у ванну і почала мити руки, хоча прекрасно розуміла, що це ні до чого». Наступного дня вона почувалася не в своїй тарілці. Обережно спостерігаючи за ним, вона чекала, що буде далі. Але нічого особливого не сталося, принаймні того дня. Тоні працював, не покладаючи рук. Справа йшла. Усе, за що б він не брався, виходило у нього вправно і майстерно. Він працював цілодобово. Клер нічого не чула, але... Кожного ранку для неї було свято. З першого разу вона навіть не встигала відзначити все, що він встигав зробити за ніч, і до вечора з'являлися іще якісь оновлення. Одного разу вона спробувала йому допомогти, але через свою людську незграбність ледь не зіпсувала всього. Тоні був у сусідній кімнаті, коли вона вирішила повісити картину на місце, позначене його рукою. Клер чомусь не могла сидіти без діла. Чи то вона була надто знервована, чи то драбина була нестійка, але яке це має значення. Важливо одне. Якоїсь миті Клер раптом відчула, що падає, і скрикнула. Драбина впала, а Клер опинилася на руках у тоні котрий із невластивою людям моторністю забіг до кімнати і встиг підхопити її на льоту. Його темні очі дивилися безтурботно і спокійно. Він вимовив своїм м'яким голосом. «З вами все гаразд, місіс Белмон?» «Тільки і всього». Під час падіння Клер, мабуть, торкнулася рукою його голови, і вперше абсолютно чітко відчула, що його волосся складається із окремих волокон, тонких волосинок чорного кольору. До неї тільки тепер дійшло, що Тоні тримає її на руках, немов дитя. Вона вирвалася, закричавши й, мало не оглухнувши від власного крику. Решту того дня Клер провела у своїй кімнаті, а на ніч. Забарикадувала двері спальні сільцем Вона розіслала запрошення Як і передбачав Тоні, їх було прийнято Не лишалося нічого іншого, як очікувати останнього вечора І ось нарешті він настав Їх будинок було неможливо впізнати Клер востаннє обійшла всі кімнати. Кожна виглядала по-новому. Сама ж Клер була вдягнена так, як раніше, ні за що б не наважилося. І це додавало їй самовпевненості та почуття власної гідності. Цікаво, а що скаже Лорі? Утім, яка різниця? Її хвилювання було пов'язане не із його приїздом, а із тим, що завтра доведеться розлучатися із Тоні. І це було дивно. Годинник показав восьму. Клер промовила. «Вони будь-якої хвилини можуть прийти. Тоні, чи не краще вам спуститися у підвал? Не варто...» Вона широко розплющила очі і тихо промовила. «Тоні...» Потім повторила його ім'я голосніше, а втретє закричала на весь голос. Тоні. Але його руки уже обвелися навколо її плечей. Обличчя його було зовсім поруч. Вона намагалася вирватися із його обіймів, але це було неможливо. Крізь завісу суперечливих почуттів, котрі огорнули Клер, вона почула його голос, який «Клер». Є речі, які я не можу зрозуміти. Завтра я маю покинути ваш дім, а мені не хочеться цього робити. Я зрозумів, у мені живе щось більше, аніж бажання бути вам корисним. Хіба це не дивно?» Він впритул наблизив своє обличчя до неї. Губи у нього були теплі, але дихання не відчувалося, оскільки машини не дихають. І ці теплі м'які вуста торкнулися губ Клер. І в цю секунду пролунав дзвінок. Вона вирвалася з його обіймів, але і він зник, ніби крізь землю провалився. Знову продзвонів дзвінок, наполегливий і пронизливий. Тільки тепер... Клер впало в око, що завіси та штори у всіх вікнах не опущені. Але лише хвилин п'ятнадцять тому вона їх власноруч опускала. Клер це чудово пам'ятала. Напевне, їх бачили. Їх бачили всі. Це прийшли гості. Всі і відразу. Вони переходили із кімнати в кімнату, обнишпурюючи очима кожен куточок. Звичайно ж, вони все бачили. В іншому разі, для чого Гледіс запитала таким тоном, «А де ж ваш чоловік Лоуренс?» Клер вирішила прийняти виклик. «Його немає в місці. Гадаю, він повернеться завтра». «Ні, вона ані трохи не сумувала, ані краплиночки». І дуже чудово і приємно провела час, доки його не було. І Клер засміялася. А чому б їй було не розсміятися? Що вони можуть їй зробити? Якщо чутка про те, що вони бачили, і сягне вухлоуренца, він не повірить, тому що знає. Це неможливо. А ось їм, всім гостям, було явно не до сміху. По очах Гладіс Клаферн було видно, що вона розлючена. Це відчувалося і за підвищеним тоном, яким вона розмовляла, і по тому, як вона зрештою поспішила піти. Проводжаючи гостей, Клер почула, як одна із жінок заздрісно шепнула своїй сусідці. в житті не бачила такого вродливого мужчини. Клер знала, що їх зачепило найбільше. Нехай тепер нявкають кішки нещасні, і нехай знають, кожна з них може бути вродливішою за Клер Белмонт, вищою за становищем, багатшою, але жодна із них і ніколи не буде мати такого вродливого коханця. А тоді вона пригадала, вкотре, що Тоні всього лишень машина, і все тіло обсипав мороз. «Забирайся геть, залиш мене в спокої!» – загукала вона, хоча у кімнаті, крім неї, нікого не було. А тоді кинулася на ліжко. Клер проплакала всю ніч, а рано вранці, на світанку, коли вулиці були ще безлюдні, перед будинком зупинилася автівка і відвезла Тоні. Лоуренс Белмонт, проходячи повз кабінет доктора Келвін, вирішив зазирнути. Вона була не сама. В кабінеті сидів математик Пітер Богард, але це не мало жодного значення. «Клер розповіла мені, що фірма оплатила всі рахунки із ремонту будинку», – почав розмову Лоуренс. «Так», – сказала докторка Келвін, – «це ж входило до нашого експерименту». Сподіваюся, отримавши нову посаду заступника головного інженера, ви зможете підтримувати будинок у такому ж чудовому стані. Мене турбує не це. Я зайшов до вас з іншого приводу. У Вашингтоні дали згоду на проведення дослідів, і це дає мені підставу думати, що вже до кінця цього року ми зможемо приступити до випуску моделі ТН. Він швидко попрямував до дверей, але передумавши, повернувся. «У чому справа?» – сухо запитала його доктор Келвін. «Я не можу зрозуміти», – сказав Лоуренс невпевнено. «Не можу збагнути, що сталося. Вона, я кажу про дружину, вона дуже змінилася. І справа не тільки у зовнішньому вигляді, хоча, відверто кажучи, я цим був вражений». Лоуренс нервово засміявся. Її ніби всю підмінили. Я просто цього пояснити не можу. А для чого пояснювати? Ви розчаровані тими змінами? Навпаки, але... Але все ж таки... Я на вашому місці. Я би не стала тривожитися, містере Белмон. Ваша дружина чудово впоралася із завданням. Відверто каручи, я не очікувала, що експеримент дасть такі чудові результати. Ми знаємо абсолютно точно, які корективи варто внести у модель ТН, причому заслугася цілком належить місіс Белмон. І ще, я маю сказати вам чесно вона заслуговує на отримане вами підвищення набагато більше від вас. При цих словах. Лоренс здригнувся. Все одно, один із членів сім'ї пробурмотів він підніс і вийшов. Сьюзен Келвін провела його поглядом. «Ну що, Пітере, ви прочитали доповідь Тоні?» «Так, до того ж дуже уважно», – відповів Богард. «Чи не вважаєте ви, що потрібно внести у модель ТН деякі зміни?» «Невже і ви так думаєте?» – різко запитала доктор Келвін. «І які ваші міркування із цього приводу?» Бокгарт насупився. «Та ніяких? Усе й так зрозуміло. Хіба можна допустити, аби робот крутив кохання зі своєю господиною?» «Кохання? Пітер, ви мене вбиваєте! Невже вам не зрозуміло? Адже машина...» Підпорядковується першому закону, то ні не міг допустити, аби людині заподіяли якусь шкоду. А хіба може бути й гірша шкода, ніж почуття малоцінності, яке терзало Клер Белмон? Ось чому він так вчинив. Яка б жінка не вважала за найбільший комплімент для себе здатність пробудити почуття у машині. В холодній, бездушній машині. Він навмисне підняв штори, аби всі ті дами змогли побачити, як він її обіймає. Він знав, що шлюбу Клер нічого не загрожує. По-моєму, Тонні вчинив дуже розумно. Ви так думаєте? Яка різниця, це було зроблено навмисно чи ні? Як би там не було, результат жахливий. «Прочитайте ще раз доповідь. Вона його уникала. Вона скрикнула, коли він підхопив її на руки. З нею мало не сталася істерика. Вона всю ніч не спала. Ні-ні-ні. Це не можна так залишати!» «Пітере, ви просто сліпі, як була і я. Ми дійсно змінимо модель ТН докорінно. Тільки врахуємо не ваші міркування» а дещо зовсім інше. Дивно, як це не спало мені на думку від самого початку. Зрозумійте, Пітере, машини не можуть закохуватися, але жінки можуть, навіть коли це безнадійно і здається жахливим. Айзек Азімов